Engem mindenki csak halásznak hív, pedig nem ez a rendes nevem. Azt már majdnem elfelejtettem. Révett az öreg tekintete a szemközti falra. Rendes? Úgy, mint nekem, Olenka Kravcsenka? Igen, engem Darí Alexejevnek hívtak régen. Amikor még... Adjuk, krákugott a férfi. Szép néva, dari, én úgy akarlak hívni, nem halásznak. Az öreg vállat hont.